پوس مصنف علی رحمۃ اللہ علیہ مست مذهب د ثابه یعنی رقم لو کوفی نو بیاک د چر تته اماس په ۱۱ تر د کلا مطلب نو بسې کوفی نو ده نو پهل ثانی بیاک تقاضا ده فائده یا پهل ثانی په تقاضا ده ثابیا یا د فائده د مخصوص یا په کله اول د پهل ثانی د د فائده یا پهل ثانی د تقاضا ده میرکو روز ورک نشته دا مارګ راو کله کتنازور را لیدل دا را بابا چې شاته زمادو لپاره پالحیو اکرموچی څنګه چې په مذاپانې عمل وکړو د کوپې نو په مذاپانې یمال شاته ورکړل نو د شاله لپاره او څو اګرامو 파ایکوم دینا پرته وسو طریقې دونه کرا یا به دا پاید ته شي کړو چې کړکونو څنګه به سره باندې و اګرامي څه دوځه دون نو تکرار راځي تکرار چی شنه راځي یا خو به دا پاید منقدر ته شي کړو الګر ملزک کوو به کومه چې د اګرامو په هر جهته نو هرڅه د حساب راشي او هرڅه د عمور نو نو مطلب چې دا وګور کيمي مستطاله پایله ده په اړه او دا هو زمیت شاک راځي ده دا بيسته تا ده دا اگر کلا په دغه رتبه خروتبانم ولی رتبه منکې دا کومه پایله ده د تعارف ته تشوین توب چې چې دې او مو دغه په سورته متخالفن او سورته متخالفن اوسې دا کړه چې چې دې زرباني و زرباني زرهوبه دا یا کومه په څیر کمپوله د تاسو مخه ولید نو زرهوبه دا ستې زماده لپاره پائل چې واکرام ته وایې زماده لپاره کی شي چې مونږه آمد چې په مزه باندې ورته نو تاسو دا د تاسو لپاره ښه او ځتی مکول شي راوستل داغه ا رسوله چې لا پرسانته دا پرسانته پزاد مونږ کولای دا پرسانته چې پزاد خو سر را مستته سرهتو دپهشی سوکهه موک نو د خو ف واړي نو فیل پهمونه چې شي پوکه چې کرو تک را را دي یا به ح کو حهته چاار را دي نوغور دبلر مسته را به چ شی دوستان کمتزی زربتو زیدان یا بایت تسنیکی شنگویا لکا زربتا زربتا زربتا زربتا زیدانی و اکرامانی چیشی موی؟ م اکرامانی او زربتا زیدونا و اکرام او میدات مردی تردو دفع اصورتی چیشی را تیمو تخالی پندر دا خو هغه صورت ده چې تنازوه پچي شي کې راغله ده فائدت کې راغله ښه تنازوه پچي شي کې راځه ورکول کې راځي د چي وایي نارابتو واکرمته زه دا وزdale زراتوم په دې چې کېدلا کا په دار سره په چیزې دې سما د پاره مې ټول شي اکام ټول یا یا به یا نو زمينه ورلم کیږي او حد पहुंची شي دا راکه چې ویله چې دا کم په ما په 22000 کړه دي <متحدث> او دا ویله چې نا اکرام په هېږي لا هوږي د شي نښه را دي دا وزمیر بچا تر دي څلکه زه په مار <متحدث> قبل دې کله افغانستان راغله د خروت په تنو ولی زکه دا دې د رتبتن دا رښتونه په ما په کووږي نو دې صورت ته هم هکب کم یو بهتره د علاقه زمي وروړل بهتره دي اولاد شي ده لکه ولې زکه دا په پدې باندې د لاله د کوې چې علاکه زرافه وو واکرتو وه له شوی کېده او اکرام د تشوي نو دا به د پاو د تنازور وګرځي په هغه طرح کې یاری احتمال شته چې یو څړی دا چې زرافه زيده زيده وه او اکرام تو اکرام د د عمر شو ده دا پهدا ګو مقصود متکلم د او دا په فتوول کې د ک빌 ذ په ملي تنازونه ده او کله په تقليدي تنازونه مديو جنا دا خوږه مې راوړل د دې چې ډېرکا اولاد نو څنګه وو اکرمته او اکرمته زراپتو واکرمته هم دا په صورت چې دا په داخله او کله چې دا په ده پاندو او لوبولایت تاکاشی شواقنا حضیبانی حضیبانی حضیب حضیبانی حضیب تومات زیاده حضیبانی حضیب تومات زیاده منتالی باني وحسبتهما زيدان مرتبطين زيدان مرتبطين دا مونږ سره ښه دا حجي باني وحسبتهما ثاني مونږه دې ښه حاصيب افن یی کی چې چې ګرګه حاصيب تو تر کې چې اږي دا یدان دتی دا فارغاتی شوه زمستانه زماده پارټیټي ټیټګا او حصیبنیو زمامو په جواز دا منتقلانه زماده پارټیټي ټیټګا موږ دا مخ په تفصیله پر اول زیدان فائض منتقلې منتقلانه ټیټګا مقوله ثانی او حصیب دا څه دمو پولیساني واری د چې موږ له پیل یوстаўو په نو د چي چي واری, واری. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> موږ څنګه دي 3 یا په ددمو پولیساني موږ حاضر کوو چې جابه نه نه جايز ځکه حذف د مو بولې د falo د falo په او په طور مو پولیساني کې والجائز مده داقدرم په خپل په مدلته مختلا او دا جائز دي چې یو مفصل د کيو دا, دا بسيطه شي کی ازو <سؤال> کې دا بل صورت ده چې موږ بلڅه شي شراوړو زمير براو چې شي براوړو نو زمير راوړل نم جايت دي زمير راوړلو نو والي دي کې والي یاغو زمير مفرد راوړل یاغو زمير څاراوړي دا که یاو براوړو چې شي براوړي یاغو بدلته دا یاغو د دې ډوري بداغه ما مې مقوله اولچی او یا هم مې مقوله یاو تا راځي د دې مرکز فانټا نو شېده د دې رادیو د مرضی په مطابقت راغلی چې د عام وګړو کی شي دلته او ور مو کولای مطابقت او ولې چې تاسو هم تاسو دې دلته اغه کی شي دلته اغه کله چې په کومه پورې کې مطابقت شي له شرط دی که یو مو اګه تسنیو د خپل <سؤال> مرستې شروړي لږتي دا هغه راځي راشي نو پچی شيکه مو ثابا кат نره او مور مو پولانو ته مو ثابا кат نره او کزمد تصویره وباسي زمينه سار وباسي دا ياهو د لیکي چې تر وباسي ياهوما نو کوتي دا ور مو پولانو کې شي راغله خو دا ښاغ ما زمينه ته دراجي دي مور کلیقات دراجي او د مردي په منځ کې شي راغله نو یا به زمينه مو کړو یا به زمينه کځمې ته مو پرد راوړو نو پد مو پورېاني کومه تطابق ترانې غي. که زمېږ د تصویرو له دراجیو د مرګي په منځ کې تشېري. له ما حاله چې چې ښه وو، چې تر بې کوچې چې وځاغه، اوس شي. اوس په وكم في او كفيانتي دي واما ان عملت فعل اول فتي مال في الاول ثورتي علامهها بالكفي بناء على منصب ده كان كفي بنظر تنظروا كان الفيل الثاني يختص الفاعل كان الفيل الثاني في عدد الشرفي او ازمره تفاله په فلستاني متو د خپل قانچته قازاده د فایل کې نو فایل و چې شراوي زمير برابر لکه څنګه چې موږ ویلي دي خو زمينه په کرملي کې موه زمينه چې شراو مو ستور راوښه کما ته كله دغه فيلم متوافق متوافقا سمانه بل د فایل کې نو دره په فندازبه باندې اکرامه په فندېغه زمينه کوستر نه بچي تي و واکرمانی زیدان زیدان باندې ضربه باید کی او دا اکرمانی پایتی شي درګه عارف زمين دې ضربانی واکرمون بالزیدونه باندې ضربانی پایت کی او دا شته داوا اکرمونی پایلو شي وفي المتخالفين متخالفين ثمالا بلا و تخاذل مقبول کي فيلسان تخاذل تا کي پای لکه ضربتو واکرمانی زیدان لدید ته ضربتو د پارماخود یو افسر او دا اکرمانی پایتی شي درګه هو زمو مستره کي پایته ذرب تو پہلو فائد او زیندې دې مو خپلې اکرامانو او د خازادو مو خپلې او ذافد افعل القلوبنا مطلب دې و و كان. و جلد. دا ځکه په پیرو او په ځانه دایسه پدې کې شي چاله کا حضرت مقبول اجازه وال تک مقبول فضلہ او حضرت فضلہ چې راي دی ول اجماع لكن د هو مختار دا کمی راول او زیست را دي زمي وړي راول زیست ليکونه خپل فضل دې را پره را چې کوم لپاره مراد ده چې څنګه مو اقصی د مراد متکلل لپاره زکه کومه راکړه هو تاسو څخه لپاره د مراد متکلل زکه به متابل څخه لپار د مراد متکلل چې اعلیحضرت په پښتنانو نو کې خلک به خپله پوښتې د کرامم د دېولې او هله شرفت یې کوي او کله موصول حاضر کیتو یې دره یا ضرب تو او ده تو او د اقرام تو موکول حاضر چې نیلي شي فائده غوماني زده په هله د اقرام څه څه دبل شاسو ولې دا ورڅو دي نو دا بیا سره د پاپد سره زونه باندې ګر اما الحص و ازب کې برتښنه د تقور تموي او زراعتو او تو ځای دي زراعتو اقرطو ځای دي نو داول کې د اقرطو او ځای دي او پر تو سره کې اقرطو ځای دي کې دا ځای دي مو حزب صوت او په متخالفان متخالفان اصول دي دپله وله تقاداته فائده نه موجود دي لکه ضربه نی واکرته دیول دځبد ضربه نی دپاره فائده موکول شي لکه اوبو شي شي حزب صوت ضربه واکرته زېدا او اکرم موکول په شي ضربه واکرته دیول نه دځې دونه په ضربي فائده او داکرمه موکول کې شي زیدینه دا بچي شي لکه حزب و عمل اثمار چې ځمې داړونکو ته دي داږي حساب پکې متوافقین دي ضربتو اقامتو حزایدان او ضربتو اقامتو عمر دهبنی ضربتو اقامتو هم دا هوما هو هم هم دا به وو ټول اكيده او تعالی متخالفین او چې اوثقاداته د تثبیت خداد او فعالیت شاهد مقبول لکه ضرب انو هم زینو او اما اذا کان قیل کثرت دا پہلا کپا د کورو کو نی خلاقه من ازارد موقووی بیا او زویید چې د موخته چیچکی کار ولي کما تقول لک توار حاشی فادی وحاشيتهما منطلقین زیدان منطلقان اتی باب دایې چی د علاق موخول بیه حاشیتو دافیر الحسابي دهパラ او مون طریقات مده شیشه سرهګه مون کولی شت او ذالکه دا اول به تدامو کول کار کوي مې زکه حسابي وها شتههما تنازع اود تنازوک په مختلفه طریقات به چا کې تنازوک را نه پد برچرانو په خپل پما زو عمل او عمله اول ايمان 19 قبل اول شي ده لکه او هو حسابي دي واظهرت المقوله في الثاني او تابو كل مصاريك شي شي او اظهرت المقوله فارسالی که بنامکود بچیشه کیلکایه حض اخکارکه ویلی با اخکارکه با اخکاره نکه یا خوبی حضرکه یا بچیشه نوری ضمی دوری فاین حضب تا این چپ تا حضب تا مطلیقه نی وقلتا تا چیوه تا حضبانی واحسابت اوما از دیدان منطلقه هم نو یلیم و لازم با تحمیسان که یود و مقلیر او فال بلوب بانی و هو غیر فلا يخل <سؤال> المجادل <سؤال> القديم اما ان تظهر مقدمه يخطب في الذره التاريخي وتكون ذي بانتهاج سكوني وعتق وما اياه وراوي شيء مطابق للمقوله الاول المقوله الاول شيء حتى ثم كلمه وما ده المقول الثاني ما بيخالف هذه وما ولكن لذلك دمج او و ان صر او ان تذمر المثنى يختي شهروله کا تر شهروله تقوله حیاتی بني واحد تو یاهما لهما و یاهما کوموا وقثرغه لیکن یجب صورت لازمي کې خدا هو د نه په طریقه ترجيتي نذابه شاعت زمیت المثنى لفظ مرکب الله په مقدس شه منت کند چا کې تناظر غو و هغه ايس الله په دوم چي درجه جايز ده و دا لم یز د کما علیذا اوته کلیثار اوما قدالمقولہ تشیکه رکا تارکای مقول مالم مسمع پایرو د مقول مالم مسمع تارک مقول مال مسمع پایرو چاته داهر هغه مقولہ کی پایدلی هدف شوی ده او مقول راغل دی مقام د ترکه دله او لقد شوی ضرب زید عمرو ضرب او توس ذات او عمر دا شافه څنګه باندې؟ زيب څنګه باندې؟ او په وروسته په دغه کې وځي او زه یې وایم. کې مقول مالو مسمم. دا مالو مسمم فائدې دا مره او دا نسبت د فائدې په ټوله باندې دا څه څه ده علاقه؟ او په دې توګه چې مقول معلوم، په معلوم په ډول چې چېږي په او دا و چې مو پای کې راځي دا پدل مسئول کیدا و سمره د ماضی مسوله وزاري مسوله نهي مسوله نفي مسوله امر مسول پدوله څيغو کې بنای فعال کول او ورته اړيكي لري د مينو او پدوله څيغو کې بنای فعال کړي ځاېږي او خلا بیا دا غنالي پای چې دمس ده د ماضی پدوله څوارو څيغو کې څه نه لري ځین او د مزول او په ټول چې کیږي چې ګرې پر ناپالو کې بارځه او د دې چې خبره پموزم چې د او کوم یا اسه د خبره چې د پیل فایل د پیل دا چې نه او کچه تا دانه ی پایلش کی زمیره وحده لواحدي و سونی لاستثنه و جمع او کچه تا دانه ی پایمنس حقیقي ور او ني پرپيرو خدای دې دې کې او د پرفورمنس کی پرسنل لیول او کچه تا دانه ی ورني صحي دي نو په لګړی یار استاد اختیار تا دانه په دوتمزه قرارو دا موانسه راوځي هر کوڅه کې د دې په کومې مالو سمه پایله ني سمه پایله سم نه دا او هو كله مقبول ظاهر على مقبول با چي پاي د 2000 شوی دي او کی موقع مقام د دې دا مقبول مقام او د دې دفاع څخه زوري بجې او حکم کوم د دې تای مسائل د توکي او تسنيوال او جماوال او تسجيل او تعلقياسي با په دې زبان دي ما عرفته په الباعل شکایت کوم